Ez naiz esperantza errez galtzen duen horietakoa. Baina non hartu behar dut, azken orteetan kezkarekin beatu izan dudala enenguruan. Euskara, presoak, eskerra, ekologia, feminismoa, demokrazia, brokolia, lagunkeria, etxebizitza, elkartasuna, hiendiarekiko errespetu eza, empatia eskasa, gaiteroak, errepresioa, mota horotako inposaketa eta besta eredua langileen baldintzak, hartzaren eta hotxoren desagertzea, Aten sakrifizioa, erasos eksisten impunitatea, gerla imperialistak, neskendako kanpoko komun arrosak, linton taunen desagertzea, linton taunen agertzea, orenak pasanitzake kezkatzen naguena zerrendatzen, baina astapenan errandutan bezala, enaiz esperantza errez galtzen duen horietakoa. Gaztetan, zaharrek gazteei leku utzi behar zietela pentsatzen duen. Ez toki usia behar bada. Eldutan, gaztei leku hau behar zaiela pentsatzen dut. Edo nuen, gaztei ez baitzaie lekurik utzi behar. hartu behar dute. Zaharrak kanporatu gabe, emeki emeki, bigarren plano bateko laguntzaile sail birakatu arte eta asteburu honetan aberi egunaren kari ikusi dudanak esperantza galtzen ez duen horietakoa naizela oroitarazi dit. Esperantza ordut. Gazteak haiena den lekua hartzen dutela ageriko gelditu baita. Elur bola da egin behar duguna. Handitzen joateko aldiro elur freskoarekin egiten joaten den bola bat mundua irauli arte. Altsa gazteak zuena baita Saarro Netur Kisuna.